A auzit de-o la care și-a pierdut raiul? <laughs> trist, trist. că s-a îmbătat și nu a mai găsit drumul spre casă. <laughs> Cânta exact așa înainte să cadă. Iată, iată. Beția gândului râv la coada rândului, Răceala vântului ce-mi bate fața în fața porților. Pe drumul beților răzbat cu universul beat în sticlă Și curge cât un pic când cad, se umple iar când mă ridic Pășesc combat cu un sac de sticle goale Cât ultimul zid de care mă simt sprijinit Cu jena mea de-a nu fi doar un ultim nesimțit, așa mă bețiv mergând în de Desen în mersuri, vesele pe asfalt Mai merg, mai cad, mai beau Mă cred mai sfânt, vomit un suflet și mai vreau, vreau să beau Mă simt ca într-un film de scurt metraj Decor de mai Un om beat pe stradă pavată Cu visări lucioase ca de sky Coloana mea sonoră Un dulce când de nain Care suflă vântul și n-ai că sunt om ce beau din gândul beat Mergând spre rândul meu Cu spatele spre iad în acum. Plânteau paharele de frică Că beam de fericire Și suflet ofta cam melancolic Alcoolic, gând ce se mișca în privire Amintire, dor de ducă iar departe Cautărie cu dorințele pe ceru curi Unde-ți și și credulii copii Cu care ne jucam în piept un pahar și mă îndrept spre mal, Zic, hai aici e cald și bine Bate briza și mă bate gândul Rândul clipei, timp cu tine avântul Și beau până la fundul sticlei, m pe pragul foftei tale Și când falzi Și mă împiedic în tare, când m de oameni m agită, iar la dansau Dau ceasul înapoi, întorc din noi ploi Sunt pescați, dau de fericirea ta ce a rămas în urmă Prinsă de geamandură, o trec și mă nec în băutură ca un prost dacă mă vezi mâine, după amiază, la ușa ta să știi că e un miraj Eu sunt pe alte drumuri dragă, o altă fată în peisaj Dar destul de spre tine, văd că vine cineva, poate Mă ia la vorbă un sărut, poate o cafea, poate o noapte nedormită Cine știe ce va fi, cred că ea cu siguranță că mă mușcă din privir Dar lasă, ea e o viitoare, tu încerc să cred că băutura nu-și face efect oh, Nu mai torn, pardon, era să uit Mâine plec pe mare că mă bag în sticla ce o scurg care m -o găsi al ei să fiu Din foi fericit Fiindcă pe tine, draga mea Te-am așteptat Și mi-ai venit Și ți-am cântat Peția gândului râfnesc pe la coada rându -i. Cea vântului ce-mi fața în fața porților, pe drumul beților, îți bat cu universul pert în sticlă și purce cât un pic, În cat se umple iar când mă ridic, pășesc combat cu, cu un sac de sticle goale, cât ultimul zid de care mă si sprijinit, cu jena mea dar nu fi doar un ultim e simțit, Așa, mă mergând în sus. De în mersuri, vestele pe asfalt Mai merg, mai cad, mai beau Mă cred mai sfânt, vomitul suflet și mai vreau Vreau să beau, mă simt ca într-un film de scurt metraj Decor de mai, un om beat pe-o stradă cu visă lucioase ca de sky Coloana mea sonoră, un dulce când de nai În care suflă vântul și nai ai Idee că sunt om ce beau din gândul bad Mergând spre rândul meu Spatele spre iad, în rai